Він заснув, і приснилася йому тиша. Тиша на Євровім озері, тиша в пущах, а в городі тиші не було. В городі били, в дерев'яні била і калатала, грюкали в двері, кричали, бігли, тупотіли. І Сивок теж мав бігти, розбуджений кимось чи прокинувшись сам. Він штовхнув вешкій надвірні двері, тривожний холод різнув йому обличчя. Він побачив людей, всі бігли у напрямку до пильнованої ведмедем брами. Діти ще десь спали. Тут були тільки жінки, багато жінок, але й чоловіків. Хоча, хто дивно, теж було не менше. Бігли всі, ті, що жили на пісних узгір'ях, і ті, що на жирних левадах, і ті, що в ярах чоловіки несли зброю, хто дрюк, хто спис, хто сокиру, хто меч. У одних були великі шкіряні щити, у других – дерев'яні затулки, в інших – то й нічого. Чоловіки несли зброю неохоті, так ніби там десь мав появитися Збісілий вепр, і ніхто не хотів квапатися до нього Сподіваючись, що хтось заб'є його ще до того Як ти туди дістанешся Бо ніколи не слід поспішати до біди А тим більше шукати її Вона сама тебе знайде швидко і нещадно Запоморочливо пахне глянучим листям, хмелем і калиною Не вистачало ще звичного щаранкового диму але жодне багаття не розпалено радогості, бо всі кинулися на зустріч небезпеці, ще не вірячи в неї, що тільки намагаючись присвідчитися, ще клинучи не ворога, який з'явився, немов мов, вичаруваний пущами, немов дурна витівка випадку, а проклинаючи Радолюба міського волосюгу, старого пройдисвіта, який мав химерну звичку не спати ночами і волочитися по барах і пущах, бо, мовляв, тільки там почував себе вільно, тільки там дихалося йому гарно і спокійно. Удень він приходив у город і спав на торгу колокапища а ночами блукав по лісах, і ніякий звір не зачіпав його, так наче був то не чоловік, а теж собі дик. Звався родолюб, а роду свого не мав і не пам'ятав. Однак вважав себе якось і чимось зобов'язаним радогостю, бо постарівши ще до города підступає чужа дружина, прибіг у досвіда і сполохав усіх. Вискакуючи з хижі, сивок ухопив свого дубця просто для того, щоб мати в руках щось звичне. Не вважав то зброєю, а просто недмінною належністю самого себе. Та коли побачив, що всяк, хто може, несе зброю, вже завчасу наставляючи її на невідомого сопротивника, замахав і собі палицею так, ніби мала то бути найгрізніша зброя. Хотів показати, що й він муж що не чужий тут, що й на нього може тепер покладатися, бо позаду нього лишається нинішня ніч, ніч переступу радості і горя. Він біг важко і задихано. Мов би не був тим, що вчора людина має легкість і жвавість лише до якоїсь межі. Потім вона приростає до землі, стає дивно неповороткою у рухах і вчинках. Може, це і є межа між хлоп'ятством і чоловічістю. Хлопцем він би міг просто збігати, поглянути, що там діється, міг повернутися звідти, міг би і просто собі спати, але був чоловіком, небезпека ставала невідворотною не тільки для когось, а й для нього. Разом з усіма вискочив за браму просто до мосту. Гострий блих сонця і зброї засліпив його на мить. Сонце ще тільки пробивалося крізь ліси туман, та вже несло в собі всю несамовитість. І того було досить, щоб поназбирувалося його яріння на кінчиках ворожих списів, і ті списи подовжилися в безкінечність і вражали кожного ще здаля у найвразливіше в очі. Хто мав щит? затулявся от того клята облиску щитом, а хто й просто долонею, І так стояли. З одного боку кінна дружина з червоними щитами, підпирена темними валами піших воїв, а з другого задиханий, розклекотаний, спентеличений натовп радогощан, який ще хвилини більше, густішав і від того ставав ще розбурханішим, і звірованішим. У вузькому просторі між брамою і мостом ставало тісніше і тісніше. Тіснєво ще побільшувалося, здавалося, від гамору, який линув згори, де на балу і заборолі купчилося жіноцтво радогостя, що мало тим самим підохотити своїх мужів, бо як тільки з'явилася видима небезпека, Відразу набув чинності прадавній звичай, за яким чоловіки мали воювати, а жінки тільки надихати їх на перемогу. Щоправда, в радогості це правило послідовно не витримувалося. Немало що штовхалося поміж чоловіцтвом тут, внизу, але зате на волу і заборолі не було жодного чоловіка, і найстаріші, і наймолодші кинулися сюди до брами, всі несли зброю, хто яку мав, найхоробріші вибігали аж за міст, на мосту теж було повно, може, то були й не найхоробріші, а просто випхнуті наперед, бо однаково хтось завжди має бути попереду. А коли вже ти опиняєшся на виду і в своїх, і у ворога, то мусиш виказати все, на що здатен так і почали передні радогощани свої зухвалі перегукування з дружиною. Сивок теж пропхався наперед, теж доскочив до тих, що були найближче перед дружиною, і від дружини відокремилося кілька верхівців, доскакали на відстань польоту стріли. «Хто такі?» – закричали до них радогощани. «Великий князь Володимир! Що за князь? А з Києва!» То й сидіть у Києві, всі землі київські, та не наша. Принесли вам хрест, не сіть назад. Князь лева, милосердя, обійдемося. Нечутно вилетіла з натопу стріла, вбилася в землю перед одним із верхівців. Просто щоб полякати. Верхівець здибив коня, круто завернув його, інші теж стали завертати коней. Поскакали до дружини, їм у слід сипнули стріли Щоб долякати до решти Але нічого не вийшло Від дружини відкололася добра частка. Кілька сот верхівців, наставляючись писи, помчали до мосту Всі, хто був перед мостом, мерщі кинулися тікати Сивок теж з усіма і з цього часу весь перебіг подій для нього переплутався не до простеження, лише згодом міг збагнути, що сталося. Але то вже було запізно, та хоч би і сталося те раніше, нічим би не зміг зарадити. Отож вони летіли, щоб прилучитися до своїх, перш ніж їх допадуть князеві дружинники. А на мості теж не стояли так собі, Малине з-під нігусе і його товаришів Вимитнулися колоди, що правили за мостовий настил Колоди, виходить, лежали нічим не закріплювані Трималися просто завдяки своїй власній вазі, А тепер їх легко і швидко спихано вниз у глибокий рів І передня частина мосту враз голо вишкірилися самими подовжніми лежаями Вершники, які вже доскочили дорогу Туго напнули повіддя, коні затанцювали перед провалом, дружинники заклякли, а з цього боку, з непоруйнованої ще частини мосту, летіли до них насмішкуваті вигуки, кпини, вихваляння. «Що ж ви не стрибаєте? Випустіть свого князя наперед! Щитами затуліть дірку! Вони ж у вас червоні!» А ми маємо щити зі скори. Маємо а вас дзуски. вищало згори жіноцтво, глухо гуділи і напирали задні, яким хотілося побачити дружинників та, може, і докинути їм якесь там слівце так довго ношене і надумуване, бо в щоденних турботах слів вимагалося мало, якось обходилися двома трьома. А вже коли випадала нагода. Тоді кожен висипав усе, що мав. натож ж така незвичайна нагода, як оце тепер. Тому й пхалися наперед ті, хто ще наперед тим огинався, задкував, не поспішав, з козами на торг. І через це тісніва ще побільшила. Хтось уже волав на поміч, когось душили, когось, може, і топтали. А тут ще вал вибухнув жіночими зойками, переляканим лементом. Той лемент впав з валу вниз, і вже коло брами зродилися крики, муки, ганьби і болю. Там що зділися і таке страшне несподіване, що всі, хто був на мосту і перед мостом, моби хитнулися в той бік і, полишаючи напіврозметений міст, наставляючи спини торжествуючим дружинникам, ринули до брами і за браму. І Сивок пробився туди знову ж таки серед перших. Але ліпше було йому і не пробиватися, бо там кипів справжній бій, там теж, мов, зроджені нечистою силою, і вгорцовували з такими самими червоними щитами, як і в тих, що стояли перед розметаним мостом. Але коли верхівців рубалися мечами і кололися довгими списами, піші воїни, теж прикривані міцними щитами, Воїни вмілі, безжальні, жорстокі. Лежав пробитий багатьма спесами, прибрамний невідмідь, Що колись так налякав Сивоока. Падали вбиті й поранені радогощани. Може, і Сивоок упав би вбитий або поранений, Якби він і далі ліз наперед у саме вировіння. Але йому перед очі став велетенський верхівець Нікінь, ні одяг верхівців не були знані сивоку, але зате надто добре відома йому була постать того чоловіка. А коли ще забачив товстенну пику, коли блиснув широчений меч у руці нападника, хоч мечем тим він нікого і не рубав, бо стояв собі збоку боку на згірку і тільки помахував зброєю, мов би відганяв від коня гедзів чи мух то вже тоді хлопець відразу впізнав бабонюха Какору і навіть не здивувався, що той тут, так ніби купець, і не виїздив з радогостя. Спав собі десь, напившись м'ясного меду, а це почув гамірта і прискочив, щоб не взівати здобичі, бо купець повинен мати зіску всьому, на те він і купець. І як тільки він... Опізнав Кокору, той, не думаючи, кинувся туди на згірок, ще здаля виважуючи свого дубця і приміряючись до передніх ніг коня. Бо навіть тепер, коли навколо рубалися і кололися люди, коли лилася кров, коли падали вбиті ні за що і ні про що люди, Сибок ще якось не міг зважитися бити людину, яка його не б'є, навіть таку людину, як Какора. Він вицілював тільки коня, хотів звалити його, поставити навколішки, а потім вибити із Кокорових рук меч і бодай тим відомстити Лучукову смерть. А може і ще за щось? За ту появу Кокорову радогості, за оцей несподіваний удар у спину захисникам города, за те, що привів сюди князя, якщо хтось винен був у тому, що діялися цього ранку, то ось він перед сивоком, і якщо вже сивок хотів мститися, то мав тільки мститися безжально, але ще жило в його душі надто багато дитинності, не вмів з холодним розумом наносити удар, а ще гірше, не зміг відразу розплутати весь той клубок подій, що намножувалися сьогодні з досвідку. Почавши ще з тої хвилі, коли Кокора своїм обозум уперше вирушив на пошуки радогостя, щоб піднести його як дарунок князем з якісь там вигоди і зиски, аби міг, аби знав, що бив би Кокору ще до того, як той скаменеться, але по-дурному забіг наперед коня, висілюючи тварину попередніх ногах. Кокора вчасно його запримітив, здибив над хлопцем коня, зім'яв Сивоока, загримів. «Гоп-гоп, держіть мого роба!» Сивоок вивернувся з-під вожучого коня, щоб не бути роздавленим. Побіг униз, а за ним хекав роз'юженим звіром жеребець. Ревів Кокора, хтось намагався перепинити дорогу хлопцеві, і тут уже він, не дивлячись, махнув Мацапигою, і той хтось Не зойкнувши гепнувся на землю Потім Хлопця хапали з двох боків І він бив Мацагирею праворуч і ліворуч Потім врізався в самогущу Бійки і стояв На смерть разом з радогащанами Поки його не оголошили Чимось І він довго лежав серед мертвих І по ньому топталися Люди і коні І він упав у несвідомість, коли Видобувся забуття, то повз нього проскакували чужі верхівці, а десь на згір'ях і вдолах радогостя лунали крики і зойки, там бігли розпатлені жінки, за ними ганялися чужі вої, і над усім цим стелився дим. Диму більшило і більшало. Власне, від диму, мабуть, сивоок і повернувся до свідомості. Задихаючись і кашляючи, він підвів голову і побачив високий стовп тлустого полум'я над радогостем, над найвищим пагорбом, де мало стояти капище, здоблене з надвору і зсередини небаченими візерунками, різьбленням і барвами. Тоді він схопився і побіг туди, і ніхто йому не заважав, ніхто не ловив його, бо він був, мабуть, єдиний, хто біг у пожежу. Всі інші втікали звідти, пожежа гналася за людьми, зажерливо накидалася на все, що траплялося на путі: будівлі, дерева, збіжя, ревла худоба, галтували собаки, іржали коні, і над усім сухий потріск вогню. Бурхання полум'я. Чорне димовище Потім все ж на нього накинулися якісь люди Він боронився Бив, може, і відібрав навіть комусь життя Але сам залишився цілий тільки Потовчений і сповитий міцним ремінням так Що насилу міг рухатися Його приведено, як і багатьох інших У затишний видолинок Куди не досягав Пал пожежі Але звідки її теж було гаразд видно Там знову стояла дружина З червоними щитами муби перенесена Неземною силою з Спідпущив просто сюди В саму середину радогостя Попереду дружини стояв білий кінь У дорогім уборі Але не коня перш за все Угледів сивок Не коштовний погруддя на ньому І не шиту золотом і камінням Попону а старого чоловіка, що сидів наперед коня на ремінному розставному стільчикові, і знов недорогі шати заприміти на чоловікові, не скарлатний заморський плащ поверх золотої луски броні, запнутий круглою безцінною пряжкою, не шиті перлами чоботи з зеленого багдатського сап'яну, не меч у піхвах, зроблених золотою чеканкою. Рубінами, яшмою і смарагдами Все це він не зауважив згодом, коли не мав що робити А тільки стояв і слухав, як перемовлялися про його долю Говорили про нього, як про шматок дерева Як про річ, яку можна просто викинути або віддати комусь А тоді, коли його пхнули наперед того сидячого старого Він побачив перш за все його очі він наштовхнувся на тверді очі, байдужі, як виступаючи з води камень. Ті очі дивилися на нього і не на нього, вони дивилися, мов би, крізь нього, але й не крізь нього, вони все бачили і водночас нічого. Для них не існувало нічого на світі, крім них самих. Вони жили власним світом, власними клопотами, втомою, знанням, заспокоєністю. Ті очі так вразили хлопця, що він навіть не подивувався з'явленню Какори, вже не на коні, а пішого, хоч однаково настирливого і нахабного. Какора міцно тримався за ремені, що сповивали сивоока. Здавалося, що йому залежало перед усім на тому ремінячі, а не на хлопцеві поки хлопець завмерло розглядав холодні очі старого, Какора схлисує у головешку поклоні забурбатів. Великий князю, той, як київський отрок, що слугував мені, а нині очі так само жили своїм окремим світом, і голос, що пролунав у відповідь на заплутану мову Кокорину, не належав до очей, то був втомлений Приглухлий голос старого чоловіка. В голосі чулася міць, вгадувалася довголітня звичка до повелінь, а ще пробивалася крізь той голос жирне їдво і питво досхочу. Але Севовок, як і перед тим, не вслухався слова, він чув усе, та не заглиблювався в змість. Він бачив тепер виразний старого чоловіка, якого Кокор назва великим князем, і який отже був князем Володимиром, напевне, бачив сивок його коня, і багатий убор, і багаті шати, але найбільше цікавили його оті тверді очі, майже не людські. «А раз київський, то хрещений, – бурбатів какора. гаразд, – мовив князь. А як маю свою здобич у городі, то хай цей отрок, про що мовиш?» хай будемо їм челядином робом не твій отрок а київський Зоставався тут би однаково київський але ж князів какори голос став майже плачливий а що київське то князівське маєш доблесть свою заповелінням. маєш то й маєш собі отрок княжий чоловік розв'язати тече закричав какора «Правда?» – спитав князь, не дивлячись на Сивоока. «Ти чу?» – чесно пообіцяв Сивоок. «Тоді розв'язуйте його!» Зволів князь і відвернувся, так, ніби втомився від розглядин такого незвичайного отрика, насправді ж, певно, і не бачив його, бо хіба ж можна будь-що побачити такими твердо-холодними очима. Якби його тримали, якби пробували повалити на землю, він б боронився, кусався б, рвався б щосили, але нічого того не сталося. Просто старий чоловік з холодними очима звілів розв'язати, чиїсь руки вміло розплутали на ньому реміння. Кокора, щоправда, правда під бік, але відразу ж і відскочив, остерігаючись скорої здачі. Сивок поворушив затеклими руками, ступнув туди-сюди, був вільний, образливо вільний, Тікати не хотілося, бо не мав куди, та й не було причини для втечі. Тепер його ніхто не чіпав, бо якось усі довідалися, що він був перед князем очима, і князь повелів залічити його до своїх воїв. Сивок міг штовхатися серед усіх, міг кудись бігти як усі, міг щось там тягти, з кимось їсти, пити, але він мав свій клопіт, підкинувся до будинку Звенислави, там усе палало, став шукати ягоду, повів до того місця, де стояла його хижа, і скрізь вогонь, вогонь, вогонь, пошарпаний, потовчений, закіптюжений. Сивок тицявся то в одну пожежу, то в другу, когось рятував, а там хтось рятував його, бо здур згорів би, розпачений тим, що не знаходить ні ягоди, ні Звенислави не міг до пуття збагнути всього, що чув, а чув безліч страшних розповідей, виріваних звідомлень, билиць і не билиць. І так кінчився день, і проминула ніч, а в радогості, ще палало, і дим розповзявся на довколишній пущі, і вже повзли нові чутки про те, як вчора згоріла в капищі Звенислава, і, може, ще дехто, і як вої дружина погнали ввечері всіх радогощан до Яворого озера, щоб вони прийняли там хрест, і як привезені князем з собою київські грецькі священники знайшли під Явори і наготували хрести й сосуди із свяченою водою і кропила, а люди не хотіли йти в воду, і був лемен, тікрик і розпач. А потім з Яворого озера зінялися руки могутні і жорсткі, як засохле явориння, що сотні літ стояло в водах і вхопили священиків, а за ними і декотрих дружинників, і так з усім, що ті мали з собою, з хрестами, кропильницями, зброєю, втягли їх в озеро, і води навіки замкнулися над ними, і жах запанував там, усі кинулися в розтіч, аж поки довідається про все князь і повелів поставити нових священників, і сам приїхав на берег озера, щоб простежити за хрещенням непокірних радогощан, і як треба буде, то й стати на прю з їхніми старими богами. Однак боги, видно, довольнилися першою пожертвою, яку собі обрали, і вже нічого більше – не відбувалося страшного, і вранці князь повелів гасити пожежі і ставити на місці Звенеславого капища дерев'яну церкву. Не шкодовано ні сили, ні часу, аби тільки церква була, як стала, а стала вона стрілчасто на пагрібі, гостра і гола, як і хрест, що над нею. І знову котре вже мав дивитися сивок на той хрест, що забрав у нього найдорожче 1941 рік Осінь, Київ Сибульо. Кинь дурити голову Пікасо З Вістапо прийшли згодом Дали професору Віотаві передихнути після концтабору два дні, а може навпаки наганяли страху бо однаково ж він мав вивезти з того табору найбільший ляк перед таємничим Гестапа, якого жахалися більше, ніж стрілянини в ярах, бо там просто вбивали, а в гестапо, як розповідали, людей довго й жорстоко мучили, щоб потім покинчити з ними в якийсь особливо вишуканий і катівський спосіб. Отож вони не квапилися? Однаково професорові Отаві нікуди було податися, кожен його порог був простежений, будинок надійно охоронявся не з огляду на перебування в ньому Гордія Отави, а з інших причин. Але вже раз сюди втрапив і радянський професор, то мав там сидіти доти, допоки не пройдуть за ним звідти, звідки мають прийти. А тим часом хай він сидить, трохи оклигає після Серецьких розкошів І приймається переляком До шпіку кісток Отож, певно з таких Високих міркувань гестафівці І не квапилися І прийшли Не перші, навіть професор Шнуре, Не став непокоїти Гордія Таву Перші два дні йому перебування У власнім помешканні Бо хотілося йому показатися Не як штурмбанфюрерові І з чим він завжди встиг би а передовсім, як професорові Адальберту Шнурри, давньому поненту професора Отави, до деякої міри колезі, іцетера, ецетера. І ото поки гестапу функціонер, який мав на оці Гордія Отаву вже стоїмиті, як його виведено за колючий дріт, вірніше за колючого дроту, середського концтабору готував ще тільки бланк для повістки, що мав її виписати і постати через озброєного автоматного мотоцикліста, одягненого в чорний цератовий плащ, який лиснів от дощу і твердо гримів от кожного пороху. Мертвий звук приреченості, підкреслюваний ще самою постаттю мотоцикліста, незгарно конструбуватою і зловісною, так ото випереджуючи всіх і адальберта шнура з його залишками професорської делікатності і функціонера з його теорією неквапливого страху і чорного мотоцикліста в плащі з мертвим шерехом до помешкання професора Гордіотави прибився зовсім нежданий чоловік власне і не прибився а прийшов цілком усвідомлено Вибравши заздалегідь професорову адресу, навіть знаючи, що Отава не евакуювався в тил, ще більше, віддаючи навіть про те, що Отава випущена з концтабору, отже, професор стояв перед лицем остаточності, мав уже в одній руці життя, а в другій – смерть. А якщо точніше, то обог у нього була вже смерть, і тільки чудом він скинув її і опинився серед живих, а живий думає проживе. Керуючись цим твердим принципом, і відшукав його неголений чоловічик у старому шкіряному пальті, з піднятими плечима, видно, добряче, випханими ватою або ще чимось, що належиться у кравців, у підбейканих штанях. які Лишали досить проміжку над затоптаними у баганюці черевиками для того, щоб охочі могли помилуватися дірками в шкарпетках у чоловіка, а вже заодно і немитими його п'ятами. Перша його розмова відбулася з бабою Галею, але розмова та велася на такі дивні і заплутані теми, що баба Галя нічого не второпала, тільки Висловила здогад, що гість, мабуть, прийшов до самого професора, а не до неї. Бо вона все-таки хоч і живе тут довше, аніж сам професор, але завжди була і нині є просто бабою Галею. У професор – то таки професор. До того ж у неї на кухні сидить кума з літок. А до літок тепер спробуй, доберися. Кумі не можна затримуватися тут довго, вона – Привозила молоко тим супостатам, що живуть нижче поверхом. Тільки тому її і пропускають до Києва, і в цей дім. Чума на них усіх. Професора ж вона зараз погукає, та він і сам іде. «Ви до мене?» – спитав Гордій Отава, що почув чоловічий голос і трохи вагався, чи виходити йому, а потім все ж вирішив, що ліпше піти і подивитися. «Саме до вас, пане професоре». Схилив нестрижену голову, незнайомий. Картоза свого він тримав у руці, то був типовий передвійськовий винахід наших кравців, щось наполовину військове, наполовину міліціонерське, наполовину Жакейське, але його охоче носили, надто ж ті, хто велику вагу надавав одягові, сподіваючись з його помічю надолужити все те, чого не стачало в характері. Насамперед, чоловічої твердості і мужності. Мабуть, Прихідько теж почував себе певніше в своєму картозі, але в чужій квартирі годилося його знімати, а тут ще перед тобою сам господар, сам професор Отава. «Добрий день, пане професоре», – ще додав незнайомий майже олесливо і мов урочисто, відчув Отаві вже і зовсім стало смішно». Він шмихнув, як бував на лекціях, коли студент відповідав йому якусь дурницю, сказав, на жаль, з мене жодний пан, а заодно й професор, просто один з громадян, що лишилися на окупованій території. Чоловік подивився на таву вкрай приголомшено. Видно, в його завдання не входило вступати в термінологічні суперечки з професором. До того ж, він витратив марно свій час на розмову з бабою Галею, тому прихідець вирішив одразу брати бика за роги. Маєте порцеляну на продаж? спитав він, озираючись, хоч, звичайно ж, нікого, крім них тут не було, і ніхто не міг їх почути. Але деякі жести діють, як епідемія Гордіотава Отава і собі озернувся Ще пільніше глянув на незнайомого Ступнув до нього ближче і тихо Гамуючи іронію, яка могла тут бути доречною А могла й не бути, поспитав Це що, пароль? Тоді чоловік злякався вже по-справжньому Відскочив от професора, миттю спітнів розстебнув верхній гудзик шкарінього пальта, показуючи брудний, скручений у вірьовку комір сорочки і тримаючись пальцями за горло, погладжуючи собі шию, так ніби хотів виштовхнути з себе слова промовив. Я до вас серйозною пропозицією. Якщо маєте порцеляну або срібло, гобелени бельгійські також хутра йдуть позавсім. Але це так, головне ж для мене «Порцеляна» – тут я, він зробив рукою з картузом театральний жест, тут уже, будь ласка, «Беджвуд», «Копенгаген», «Мейсен», «Херенди» – можна і нашу, «Гарднера», «Розенталя», «Кузнецова». Ви не чули? Він нахилився до професора. Вони вже вивезли всю «Порцеляну» з нашого музею. Колекцію графині Браницької, «Казка» і все – Невідомому напрямку На жаль, сказав професор Отава Я не торгую перселяною І, здається, навіть не маю Тільки ікони Ікони, сплеснув руками чоловік Староруські ікони XIV вік Сімнадцятий вік Чув, єй Богу, чув Одинадцятий, сказав Отава Одинадцятий На киперисових дошках Вас це вдовольняє? А тепер Забирайтеся геть. Ікони вони теж вивезли з музею. Ціла кімната ікон. Колосальне багатство. І теж у невідомому напрямку. Але якщо ви геть, повторюватави і пішов на незнайомого. Послухайте, пане професоре, задкуючи, за той, ви ще не ознайомилися, вам потрібна ділова людина в місті Брангілових людей. На Володимирській відкрився антикварний магазин Коваленка. Ви, звичайно, ще не чули? Забирайтесь! Я перший прийшов до вас. Не забудьте, я перший. Мене звуть... Отава не почув, як звуть скупщика порцеляни ікон, бо хряснув за ним двері. Той називається... Так, той називається сяк, чи важить тепер назви в час, коли людство поділилося на порядних людей і негідників, а втім, хіба воно не було розділене так завжди? Спробуймо відновити наш давній довоєнний звичай, сказав Атава Бабі Галі. Всіх відвідувачів запрошуйте до мого кабінету, а то якось незручно отут коло дверей. Мотоцикліст прилопатів через день після відвідин аматора фарселяни і приватної ініціативи. На відміну від ненормального обідренця в шкариному пальці, цей віддавався найнормальнішим у звирваному світі тривог і смертей. Розсипаючи мертвий шерех свого плаща, твердо проступав довгим коридором під немеркнучими поглядами, давньоруських святих. На нього не справили жодного враження, ані ще більша колекція ікон у кабінеті, ні безліч книжок, багато з яких для знайця було справжньою розкішю. Він ніяк не відгукнувся на запрошення господаря сідати, навіть не поглянув на веціанське крісло, в яке не знати, як би й уліз зі своїм негнучким, залощеним плащем. Дістає з полівої сумки якісь два папірці, один подав Отаві, на іншому тиснув пальцем. «Гір, онтерштрібен!» Отаво піймав поглядом на папірцеві, які йому дано кілька заголовків, що йшли один за одним. Зрозумів, звідки цей посланець, і не читаючи далі спитав по-німецькому. мені збиратися чи як?» «Унтерштрібен!» – червоніючи крикнув мотоцикліст, який мав 19 літ і необмежені запаси нерозтраченого щонахабства, і з цим добром прискочив Україну, де, як його запевняли, на багатющій землі живуть ні до чого не здатні, майже дикі люди, і він охоче пристав на такі умовляння, але тепер виявилося, що його, здається, обдурили. Бо що ж то за дикі люди могли б вибудувати таке чарівне місто, як Київ? А тут ось маєш український професор, що вже зовсім не в'яжеться із твердженням про дикість цих людей. До того ж професор видно, як несправжнісінький, бо мотоцикліст зроду віку не бачив подібних квартир, стількох книжок, а вже про колекцію ікон, то вже ліпше і зовсім помовчити. Унтерштрібен – Вигукнув він ще раз, бо професор вагався Дурний професор злякався звичайнісінького виклику гестапо Де його щось там спитають і випустять Щоправда, можуть і не випустити Таке теж часто буває Але вже раз тебе отак запрошують, а не забирають уночі, як сонну курку То це прикмета добре, отож «Унтерштрібен» Професор нарешті підписався в одержанні повістки Мотоцикліст сховав папірця до своєї сумки загримів плащем Недбало повернувся і пішов з кабінету Через довгий коридор усіний Мов небозірками, суворими очима святих Годилося б, звичайно, сказати Ауфідерзейна, але до такої гречності Мотоцикліст не досягнув Бо це ж таки не Німеччина і професор Хоч і справжній, як видно, але більшовицький, а з більшовиками мотоцикліста було покликано боротися, а не розкланюватися. Геста помістилися в будинку на Володимирській, який колись у іронія долі називався Палац Праці. Хоч з домню стояла варта, за важкими дверима отава ніс у ніс, відразу з двома автоматниками. А ще два такі – самі стояли трохи далі від дверей на підвищенні, що проходило через увесь вестибюль на кшталт естради. На тій естраді крутилися ще кілька людей у цивільному, і серед них молода білява жінка з такими повними грудями, наче вона мала годувати дитину. Один з вартових мочки пристягнув руку, Отава поклав в долоню в свою повістку. «Чекати», сказав німецькою мовою вартовий, усі вони, починаючи з мотоцикліста, починаючи ще від охоронців старецького табору, у зверненні до місцевого населення вживали тільки інфінітивної форми. Не казали «Іди, сідай, працюй, почекай», а «Іти, сідати, працювати, почекати». Певності її, безособовістю у звертанні. Вони хотіли підкреслити свою зневагу до повойованих або ж одразу хотіли призвичаїти цивільне населення до казарменого жаргону. Вартовий зняв телефонну трубку, попросив якийсь номер. «До вас тут», – сказав комусь, поглянув на повістку, небездувальні промовив, «Професор, професор Отава, добре». Поклав трубку, глянув на Атаву і вже зовсім по звірячому, так ніби той заподів йому не знати якого лиха своїм несподіваним тут, у цій похмурій установі, званням гаркнув – чекати тут. З естради спустилася жінка, підійшла до професора, сказала йому по-українськи – вас просять зачекати тут. Дякую, відповів Атава. У пропонованому мені обсязі я, здається, можу досить добре розуміти німецьку мову. «За вами зараз прийдуть», – не слухаючи його завчиною сказала жінка і відійшла в вік. На професора дивилися всі. Вартові коло дверей, вартові на естраді, кілька підозрілих цивілів, чи то шпики, чи кати. Йому неприємні були ці оглядини, ще неприємнішим було очікування коло дверей, принизливе і жалюгідне. Він відчував себе зараз у становищі хворого, якого розрізали на операційному столі і забули або не захотіли зашити. Якби це було за інших обставин, десь до війни у своєму рідному місці, а тепер воно стало чуже, чуже, то він би нізащо не став ждати. Сказав би, що? Треба ждати? Ну, то я іншим разом. І пішов би собі. Але тут не мав куди йти, бо був у пасті, знав, що випустити звідси його ніхто не випустить. Не прийти сюди теж не міг, бо однаково забрали, а так ще була якась надія. Він досить недвозначно висловив її синові, коли йшов до гестапо. Попросив Бориса, що той ждав його, щоб нікуди не виходив із помешкання, не наражався на небезпеку. Дуже просив сина і той обіцяв, тільки вже коли батько був коло дверей, Борис глухо спитав а коли не вернеш? Отава, давши не почув синового запитання, мерщій зачинив за собою двері, він хотів вернутися, вірив чомусь, що повернеться додому, а що далі, не знав. Якби не син, то не було б для нього ніякої трагедії навіть у смерті, але був син. А ще була справа його життя. Власне, у кожного є якісь справи, але вбивають людей, не питаючи, що вони полишають по собі незакінчене, нездійснені, Мабуть, невикінчених справ гине з людьми більше, аніж маємо довершених. Нарешті з Отавою прийшли. Невисокий чорнявий молодик, з розчесаним на проділ лискучим волоссям, густо намазаним брилянтином поважно спустився по сходах, підійшов до вартового, відібрав у нього повістку, помахуючи нею недбало, знову попрямував до сходів, здаля вже кинув через плече Отаві. Ком. Ходімо, підіймалися на третій чи четвертий поверх. Сходова клітка загороджена була густою дротяною сіткою, щоб не спробував ніхто кинутися з висоти і таким чином позбутися передчасно всіх тих мук, які йому готовано. Плутали довгими коридорами з мертвими дверима. Професорові здалося, що вони ніколи нікуди і не прийдуть. Він хотів, щоб це був просто немилий жарт, щоб його отак поводили, поводили, а потім і випустили з цього похмурого, паласу праці. Бо що б він міг тут казати, про що свідчити? Але розчинилися одні з багатьох безликих дверей. Він опинився в казенній, погано вибіленій кімнаті, в якій окрім столу і двох стільців нічого не було. Чернявий кинув йому ждати. І зник. Але вийшов не в ті двері, що вони війшли, а в інші, які були у бічній стіні і вели як устиг помітити Атава в ту саму мертву, голу кімнату. Професор трохи постояв посеред кімнати, сподіваючись, що до нього прийдуть, але нічого не було. Зате невідчепно з'явилося відчуття, що за ним стежать, аж він став озиратися навколо. Але ніде не побачив нічого схожого на пристрій для стеження. На нього могли дивитися, хіба що крізь шпарку в дверях, але це якось видавалося занадто несерйозним для такої похмурої установи. Сідати на стілець не хотілося, бо якщо його стануть допитувати, про що, про що, то вже неодмінно посадовлять на стілець і примусять сидіти довго-довго. Велітимуть думати, зважувати. Неважко уявити перебіг такої процедури. Отава пройшовся по кімнаті і став коло вікна. Сподівався, що побачить Київ, може Хрещатик, а може і Софію. З висоти Київ ще прекрасніший, аніж землі, хоча, звичайно, не з усякої висоти, як він у цьому вже пересвідчився, сидячи на Серецькому пагорбі. Однак не Київ, побачив професор Отава. Вікно виходило в глибокий вузький двір, замкнений з протилежного боку будівлею чи то на Пакгагуз, чи на пожежне депо, така вона була висока і безлика. Але на відміну від господарчих приміщень, будівля та, як і основний корпус, ділилася на поверхи. Тільки поверхи були якісь присадкуваті, так що трьом чи чотирьом поверхам будинку відповідало десь п'ять чи шість поверхів тієї будівлі. І поверхи в ній, як і в будинку, значилися вікнами. Один ряд таких вікон проходив майже на рівні очей професора Отави. Він добре бачив їх із своєї позиції і міг переконатися, що то, власне, і не вікна, в звичайному розумінні цього слова, а просто собі отвори, як у собачій будьці, Тільки, що собак ніхто ще не здогадався ховати за столими гратами. А тут усі Віконечка були захищені так надійно градницями, неначе за ними зберігалися всі золоті запаси світу. Пан професор Отава почулася за спиною. Отава повернувся. Позад нього стояв високий художлявий Зондерфюрер з рядком орденських планок над кишенею формного френча втомлено мружився проти світла, що сили вдавав вічливість і інтелігентність. «Так», – сказав професор, – «я – Отава». «Даруйте, що примусив вас чекати». Зондерфюрер говорив одиво українською мовою, хоч з незвичайним металевим акцентом, але однаково українською, видно, готованих Альфредом Розенбергом, для освоєння нових територій, а може, професор Отава мав справу з поліглотом, що володів усіма можливими європейськими мовами, яке то мало значення? Прошу сідати, запросив Зондерфюрер, і не сів, поки не сів професор, видно, вчився колись добрих манер, а може, знов же таки спеціально все приготував для зустрічі радянського професора, відаючи добре, що. З брутальністю німецькою Отава зазнайомився до схочу, тож хай пересвідчиться ще і в німецькій цивілізованості. «Курити?» – спитав зондерфюрер, не витримуючи довше правильного слововживання і переходячи навіть у чужій для нього мові на звичний солдатський жаргон з особливими формами. «Дякую, не вживаю», – ледь посміхаючись відповів Отава. «У вас гарний настрій?» – поцікавився Зондер. «Бу би краще, якби ми з вами не зустрічалися». Пішов на пролом Отава. «Прошу пам'ятати», – сухо сказав гестапівець. «Тут не жартують?» – знаю. «Тут відповідати на запитання». «Або не відповідати?» – уточнив Отава. «Ні». Облизуючи губи, нахилив голову гестапівець. «Відповідати». Він дивився на Отава з підлоба, дивився довго, між ними відбулося змагання поглядами. Отава витримав це, мовчазне змагання. Але гестапіс не розчарувався і навіть, як видно, не розгнівався, пружно підвівся, прийшов по кімнаті, потім наблизився до столу, відімкнувши шухляду, глянув на якісь папери, дістав з іншої шухляди кілька чистих великих бланків з ображенням хижого фашистського орла нагорі, горі, сказав, сідаючи, «Ви будете розповідати, що саме?» – не зрозумів Отава. «Все. Але що саме?» «Ви професор Отава, так? Раз це вам відомо, то справді так. Я Отава. Був професор, тепер просто ми ще будемо говорити про це. Більшовик, як усі, – сказав Отава, – як увесь мій народ. Я питаю, ви член більшовицької партії? Зараз це не грає ролі. Я питаю, на жаль, не був членом партії, але тепер шкодую, вельми шкодую». Моральні категорії нас цікавлять. Далі, з якою метою ви лишилися в Києві? Тобто, для чого ви лишилися в Києві? Варум, тобто, чому? Але ж дивно, це моє місто, тут мій батько, всі. Моральні категорії нас цікавлять, з якою метою ви лишилися. Щодо мене, то тут були різні причини, але цілий народ лишився на своїй землі. Ви що? Допитуватимете цілий народ наш, з якою метою, не слухаючи його, торочив своє зондерфюрер, що швидко дряпаючи простим олівцем на папері. Рятував історичні споруди Києва, сказав утомлено Отава, собори, лавру. Це, звичайно, безглуздя, один чоловік тут нічого не міг діяти, але мені допомагали». Багато людей помагало, хоч, звичайно, у людей інші клопоти, але не будемо про це. А яка мета? Гестаповець додавав в одному місці, мов дятел. Все, більше мені сказати нічого. Хто залишився з вами? Готава вирішив, що йдеться про Бориса. Звичайно, вони знають про сина так само, як уже все знають про нього. Але вимовляти синове ім'я в цьому гніздовищі смерті він не міг. «Сам», – сказав він. «Я завжди був самотнім. Хто хоче йти на риск відкрить і нових теорій у науці, повинен бути готовим до самотності». Повторюю. Нас не цікавлять категорії моральні. Я питаю, хто ваші спільники? Спільники в чому? У вашій роботі? У якій роботі? Я ж сказав, що праця вченого вимагає. Нас не цікавить ваша праця вченого. Нас цікавлять Ваші спільники по підрівній роботі проти Рейху, тут, у Києві. Здається, ви сказали, що тут не жартують, – холодно нагадав Отава. Що мають означати ваші слова? Означають те, що означають. Зонтер-фюрер штовхнув кілька списаних аркушів до Отави, підклав йому гостро заструганого олівця. Підписувати, можу перекласти. Не треба, я розумію по-німецьки, – сказав Отава проглядаючи записи, і посунув один за другим аркуші до гестафіця. Олівця не брав до рук зовсім. Тут написано, що я залишився в Київ завданням вести підрівну роботу проти німців. Це неправда. Ніхто не давав мені жодного завдання. Лишився цілком випадково. Мав евакуюватися, але просто мій дивний характер спричинився. Але завдання, підрівна робота – це смішно. Я не можу підписувати таке. Не підпишете, наслідки будуть звичайні, байдуже промовив Гестапівець. Це неправда. Наслідки будуть звичайні, підвівся Гестапівець. Прошу подумати. Він позамикав шухляди і вийшов, залишивши отаві списані виразним крупним потірком аркуші з чорними орлами вгорі і гостро. Заструганий олівець». Мотавий, трохи посидів і знову поандрував до вікна вивчати внутрішню гестапівську в'язницю, тиху і причайно зовні, схожу на добре пильнований склад для збереження державних скарбів. Невже Шнури витяг його з табору смерті лише для того, щоб тепер піддати допуту в гестапо? Але ж це безглуздя! Його могли тисячі разів допитувати в самому таборі, могли забрати в просто звідти, не завозячи до квартири, не влаштовуючи цього спектаклю з поверненням до життя, до звичайної встановки. Може, і з Борисом, з його рятуванням теж спектаклю. І цей виклик, і допит теж одна із дій уміло відрежисеруваного кимось спектаклю, але ким і навіщо. Який інтерес є для них відлюдкувати професор, що ламав собі голову не якимись там мистецькими таємницями часів Київської Русі? Був би він фізик, математик, металознавець, мав би справу з оборонною технікою, з авіацією, з моторами, а так фрески, мозаїки, спроба реконструювати перебіг подій, що мали місце тисячу років тому. Кого б це зацікавило? Ще раз прийшов зондерфюрер, знову кілька разів повторив, що наслідки будуть звичайні, зник, а професор ОТАВА нарешті вже тепер усвідомив собі похмурий зміст слів, звичайні наслідки, бо значити це могло тільки одне – смерть, кінець, зникнення. Для гестапа це вважалося звичайним – а будь-який прояв життя належав до випадків незвичайних, як нагадку о тих дресированих зондрефюрерів, просто протиприродних. А що коли сказати йому про шнури? Відчайно подумав Отава. Якщо цей тип і знає про того, то виду не подасть, але повинен буде якось зреагувати на факт мого знайомства з їхнім есесівським професором. Я ж скажу, що просто його колега. Гестаповець, мов би, передчуваючи несподіванку, яку готує радянський професор, довго не приходив. Певно, він десь тішився свого великого вміння наганяти страх на свої жертви. Може, навіть спустився вниз, вийшов на вулицю і смачно пообідав в ресторані напроти, на якому красувалася вивіска тільки для німців, а потім ще й дозволив собі невеличкий променад туди-сюди, попідпишними влітку, а тепер оголеними, мокрими, але однаково прекрасними деревами. Бо нічого не може бути ліпшого за дерева у кам'яному місті. Це зондерфюрер вихіди з зеленої Тюрінгії знав, аж он як добре. А ще він знав, що людині, окрім здатності милуватися деревами, квітами, жінками і мальовничими пейзажами, корисно час від часу лякатися. Для цього лиш треба створити відповідні умови, і всі на землі, власне, повинні поділятися на тих, що лякаються, бояться, і на тих, що створюють їм для цього належні умови. Що ж до радянського професора, то він має умови просто виняткові – Лишилося тільки пересвідчитися, до якого стану переляку той дійшов, для чого зондерфюрер швидко добрався до свого поверху і негадано з'явився перед професором Оттавою. Ну, отже, бадьоро вигукнув він.